43. A négy sebesült katona pesgőt bontott és kocintott nagy tiszteletére, miután megérkeztek a világ tetejére. Voltak olyan kedvesek, hogy felhívtak, és megosztották velem örömüket. Világrekordot állítottak fel, szekérderéknyi pénzt gyűjtöttek a sebesült veteránok számára, és elértek az átkozott északi sarkra is. Micsoda vak merültett. Gratuláltam. Mondtam nekik, hogy hiányoznak, és a legszívesebben ott lennék velük. Ez egyértelmű füllentés volt részemről. Hímveszőm állapota ugyanis a rettenetesen érzékeny és az erősen traumatizált státusz között váltakozott. Nyilvánvalóan a legkevésbé sem vágytam vissza a fagykár birodalmába. Próbálkoztam néhány házilag alkalmazható szerrel, az egyiket egy barátom ajánlotta a figyelmembe. Arra bíztatott, hogy tegyek egy kísérletet az Elizabeth Ardenkrémmel. Édesanyám ajakbalzsamként használta, most pedig azt akarod, hogy kenjem a farkamra. Hatni fog, Harry, bíz bennem. Találtam egy tubust, és amint kinyitottam, az illat visszarepített az időben. Úgy éreztem, mintha édesanyám ott lett volna a szobában. Kinyomtam a tubusból egy adagot, és alkalmaztam odalent. Az a szó, hogy furcsa, bizony aligha ha fejezné ki pontosan, mit is éreztem ekkor. Sürgősen orvoshoz kellett mennem. A palotát nem kérhettem meg, hogy találjanak számomra egyet. Néhány udvarnok esetleg megneszelné, milyen állapotban vagyok, továbbadná a hírt a sajtónak, és akkor biztosra vehetem, hogy szerszámom töltené be az újságok címlapjait. Ugyanakkor találomra sem hívhatok fel egy orvost. Ez még normál körülmények közepette sem lett volna járható út, most pedig végképp kivitelezhetetlennek tűnt. Üdvözlöm, itt Harry Herceg beszél. Nézze, alig ha nem van egy kis problémám a teste alsóbb régiójában, és voltak éppen csak az iránt érdeklődnék, hogy beugorhatnék-e valamikor is. És... Végül is egy barátot kértem meg, hogy találjon számomra rendkívül tapintatos módon egy bőrgyógyászt, aki egyben bizonyos testrészek specialistája is. És bizonyos személyeké. Nem egyszerű feladat. Barátom apja pont ismert egyet. Megadta a nevét és címét, én pedig autóba pattantam a testőreimmel. Egy, a Herley Streeten lévő jellegtelen épülethez siettünk, ahol számos orvos praktizált. Az egyik testőr becsempészett a hátsó ajtón át egy rendelőbe. Láttam az orvost, egy nagy íróasztalnál ült, és vélhetően az előző páciensével kapcsolatban írt valamit. Jegyzeteiből fel sem tekintve annyit mondott. Igen, igen, fáradjon be ilyebb. Beléptem és figyeltem őt, miközben csak írt és írt, rendkívül hosszadalmasan, a szerencsétlen előző páciensnek bizonyára sok panasza lehetett. Az orvos nem nézett fel, de megkért, hogy lépjek a függöny mögé, Vegyem le a ruhámat, és jelezte, hogy pillanatokon belül rendelkezésemre áll. Bementem, levetkőztem, és felugrottam a vizsgáló asztalra. Eltelt öt perc. Ekkor végre az orvos félrehúzta a függönyt, és ott állt előttem. Rám nézett, majd pislogott egyet. – Á, értem, szóval maga az? – Igen. Reméltem, hogy szólnak önnek, de úgy tűnik nem tették meg. Jól van. Szóval akkor maga az. Jól van. Rendben. Tehát ön az. Hm. Elmondaná, hogy mi a panasza? Megmutattam neki a problémás, Elizabeth Arden ajakbalzsammal kezelt szervemet. Nem látott rajta semmit. Nem is lehet látni. Magyaráztam. Ez egy láthatatlan csapás. Valamilyen oknál fogva, különös fagyási sérülésem egy felfokozott érzésben nyilvánult meg. Hogy történt? Firtatta a részleteket. Az északi sark az oka. Feleltem. Elutaztam az északi sarkra, a saját déli sarkon pedig most működésképtelen. Az arcáról azt olvastam le. Egyre murisabb. Részleteztem a működési zavarok halmazát. Minden nehezemre esik, doktor úr. Az ülés, a járás, a szex szóba sem jöhet. Ami még ennél is rosszabb, hogy a szerszámom úgy érzi, mintha szexelne, vagy legalábbis készen állna rá, mint ha önállósította volna magát, mondtam neki. Elkövettem a hibát, hogy rákerestem a sérülésre a neten, és rémtörténetekre bukkantam, amelyek a pénisz részleges eltávolításáról szóltak. Nem erre számítottam, amikor a tünetek alapján keresni kezdtem. Az orvos biztosított, hogy esetemben nem valószínű ennek az eljárásnak a szükségessége? Nem valószínű? Elmondta, hogy szeretne kizárni bizonyos esetőségeket. Teljes körű vizsgálatot végzett, maximálisan invazívnak, és minden részletre kiterjedőnek minősíteném. Végezetül közölte, hogy legnagyobb eséllyel majd az idő fogja megoldani a problémát. Az idő mire céloz ezzel? Az idő gyógyít. – mondta. – Tényleg, Doki? Én eddig nem ezt tapasztaltam.